Frecvența de proze. Agonia elitelor Zilele trecute vă vorbeam despre armonie și vă invitam să ascultăm împreună sau singuri melodia Soarelui. De ceva timp mă preocupă cultivarea stării de bine în peisajul armoniei universale și implicit al armoniei interioare, ceea ce nu exclude receptarea realității uneori aspră, contradictorie și absurdă. În integralitatea ei, armonia exprimă asamblarea cât mai corectă a elementelor întregului. Este poate cea mai uzuală definiție a armoniei. Astăzi punctez o evidență tristă și adevărată despre agonia elitelor românești. Nu ofer exemple concrete în sensul că nu dau nume, prin urmare nu acuz personalitatea cu tare sau cu tare și nu mai erijez în judecător care semnează sentințe în numele unei justiții și ea cu mari probleme de identitate, alt subiect. E necesar totuși să operez cu anumite exactități menite să destrame vălul confuziei sub care plutim. Formarea, apariția și construcția elitelor românești a început din evul mediu și a continuat în toate etapele pe care România le-a parcurs până în prezent când aud că se discută despre elitele politice și societatea civilă în noua economie de piață. Cum vi se pare că sună? Personal mi-aș dori să găsesc justificarea deplină în astfel de noțiuni. Îmi vin însă în minte câteva calități pe care elitele ar trebui să le probeze, înainte de a fi recunoscute ca atare și anume, să fie lider de opinie, personalități active, militante și, nu în ultimul rând, morale. Mă uit în jur ca simplu trecător prin viața mea, prin timpurile mele și iar mă duce gândul cu gust de trist la un personaj al lui Caragiale ce despre moral și principuri. Unde nu e moral, acolo e corupție, și o societate fără principii va să zică că nu le are. Conta sau contează dacă atunci și acum realitățile se suprapun la indigo, deși îmi pare mai cinic prezentul. 50 de ani de comunism au omorât elite tradiționale și au format elite credincioase Partidului Unic în economie, administrație, în toate domeniile. S-a militat cu o abnegație cu siguranță demnă de cauze mai bune pentru elite de stânga, pe care le-aș numi fals egalitare. Îmi amintesc de anii 90 și mi-asum naivitatea de a fi sperat, atunci, la un alt start al elitelor, pe care le prețuiam și care m-au ajutat să rezist în anii când nu aveam voie să vizitez țări din lagărul comunist sau să frecventez biblioteca franceză, deși studiam franceza. Și ce s-a întâmplat după 90? A avut loc o schimbare? Sau? Să facem un exercițiu de sinceritate și să subliniez ceea ce deja s-a mai spus. Amintesc aici un material intitulat Elitele românești de odinioară și de acum, semnat N. Răducanu, publicat pe intelectual blog, care analizează o apariție editorială, mobilitatea elitelor în România secolului XX, editura paralela 45 și anume. După 89, anticomunismul a fost preponderent postcomunist. Înainte de 89, dizidenți erau puțini, dar nu puțini au fost cei ce și-au atribuit dizidența, deși unii au fost consacrați și recompensați de regimul comunist. Și, ca și cum nu ar fi de ajuns nefăcutele servite de către politicieni, în ultimii 20 de ani, aud și astăzi, într-o desăvârșită dizarmonie, unii strigă care aparține rezistenței comuniste prin cultură și atitudinea lor ar fi răsturnat regimul comunist. Oare regimul comunist s-a prăbușit pentru că a existat o cultură paralelă sau alternativă? Dumnezeule, știm bine că minunații noștri artiști, bravi slujitori ai tuturor artelor, ne-au ajutat să rezistăm în cenușiul și teroarea acelor ani, dar pe străzi, atunci, în 89, au fost niște îngeri tineri. Ei au ieșit primii, ei au murit. E limpede că avem probleme neacceptate, netratate, nevindecate. Una esențială, reconstrucția elitelor, de mers complicat, căci nu de puține ori, inteligența operează pervers și perfid în detrimentul personalității, lăsând în libertate monștri minciunii, responsabilității, interesului mărunt, mercantil, cinismului și vulgarității, calofiliei și frivolității, ce utilizează subtil seducția, aroganței, lașității. De fapt, ce sunt elitele? Constantin Pălăceanu-Stonici afirmă pur și simplu oameni cu performanțe superioare. Sincer, mi se pare insuficient pentru spațiul în care trăim și cred că ar mai trebui adăugat. Oameni adevărați, bogați moral și profesional, oameni care cunosc căderile, înălțările, raiul, iadul și, la un moment dat, adună întreaga experiență într-un tot armonios. Să recunoaștem, suntem bolnavi, să sperăm și mai ales să credem din toată inima în vindecarea maladiei ce roade ființa națională de sute de ani. Trebuie numai să acceptăm realitatea și să o armonizăm cu adevărul. Avem nevoie de elite autentice ca de aer, de oameni adevărați, nu falși mesia, propovăduitorei sublimului ce devin cu timpul moralmente obezi, megalomani, nepăsători față de mulțimile ce-și doresc personalități puternice pentru a alege drumul spre ținte precise, punctuale și nu doar să se învârte aberant și absurd sau și mai grav să bată pasul pe loc în ritm de manele. Cum se nasc elitele? Cum se formează? Există strategii viabile și, dacă există, sunt ele aplicate? Cunosc oameni de excepție în multe domenii, dar pentru că puterea de decizie se află în mâinile mitocanilor, băderanilor, parveniților, acele posibile elite îndură umilințe de nedescris și rare ori sunt cunoscute cu adevărat. E de domeniul evidenței că avem tot mai puține elite, cineva îmi spunea de ună zi și mai tranșant, România nu mai are elite și, uneori, în mod absurd și păgubos pentru ele și pentru noi, se găsesc în situații controversate. Eu, ființă simplă, poate aș avea justificarea unor rătăciri, doamne ferește, sau al unor compromisuri, dar ca să evit asemenea traiectorii, cu siguranță am nevoie de elite despovărate de compromisuri de tipul scopul scuze mijloacele sau fete frate cu dracul până treci puntea. Armonia nu este apanajul satanei, chiar dacă întregul de care vorbeam nu face abstracție de bine și rău, de lumină și întuneric. Armonia respiră numai prin valorile ei, chiar dacă astăzi e supusă la grele încercări. Frecvența cititor de proze. mon foyer chante bien vielle je t'aime ma vie parce que le sang et le passé c'est dans de S'il faut partir, on est toujours sa toi fidèle. Tel qual fier de toi l'étranger. Tes enfants qui chantent